Sallallahu Alaihi wa Alaihi Wasallam. Ajamain, dan yang taubiah mereka dengan kebajikan yang tiada habisnya. Allahumma, ilmna yang manfaatkan dan manfaatkan yang mengajarkan dan memberikan ilmu. Allahumma, insaanul kamilah dengan ilmu yang manfaatkan dan manfaatkan dengan ilmu yang mengajarkan dan memberikan ilmu. Allahumma, janganlah yang kita pelajari kepada Muslimin dan muslimat para pemirsa dan juga para pendengar rahimakumullah jami'an Alhamdulillah dan dipanyakan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu SWT atas ni'mat iman, ni'mat islam ni'mat sunnah ni'mat menuntut ilmu agama dan berbagai karunia ni'mat yang tidak terhitung banyaknya mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur dengan hati, lisan dan anggota badan kita. Sungguhnya ibadah dan ketaatan yang kita lakukan, amal soleh yang kita kerjakan, pada dasarnya <tuh> merupakan bentuk kesyukuran kita pada Allah Azza Wajalla. Salam dan salam mari kita perbanyak ucapkan. Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala Muhammadin Wa ala alihi Muhammadin Ikhwata al para pemirsa Dan juga para pendengar Rahimakumullah jami'an Kembali kita mengkaji Aqidah Ahli Sunnah wal Jamaah Yang kita sadur dari kitab Al-Aqidah Al-Tahawiyyah Beserta syarahnya Karya Imam Abu Al-Tahawi Kemudian Isyarah oleh Imam Ibn Abdul al Hanafi Rahimahumullah Jami'an Pembahasan yang sebelumnya Berkaitan dengan Kalamullah Azza wa Jal, Sifat kalam Dan juga berkaitan dengan Al-Quranul al Karim sebagai kalamullah Azza wa Jal Yang datang dari Allah Yang Allah langsung berbicara dengan Al-Quran didengar oleh Jibril, kemudian Jibril menyampaikan hal itu kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi Muhammad SAW menyampaikan wahyu kepada umatnya, lafaz dan juga maknanya. Semua itu adalah kalam Allah Azza Wajalla dan kalim Al-Quranul Al Al Karim, sebagai yang telah terjelaskan. Bahawa bagaimanapun kondisinya tetapi itu kalam Allah azza wajalla baik dibaca atau ditulis atau direkam atau ia ya, yang dihafal yang kita dengar semua itu kalam Allah azza wajalla kendati suara yang kita dengar ada suara yang membaca ya kendati tempat kita menulislah kertas itu kertas adalah makhluk tapi yang ditulis Yang dihafal, Yang didengar Yang direkam Itu semua adalah kalam Allah Azza wa Jal Ya, bukanlah makhluk Itulah akidah alis sunnah wal Jamaah. Barang siapa yang Menyerupakan sifat Allah Dengan sifat makhluk Dan mengingkari Kalam Allah Azza wa Jal Dan mengatakan bahwa Kalam Allah makhluk Maka ini adalah akidah yang kufur sehingga sepakat Ahli Sunnah wal-Jamaah barang siapa yang mengatakan Al-Quran makhluk semua dia telah kufur kepada Allah SWT Ikhut al-Iman rahimakumullah kemudian selanjutnya Al-Iman Abu Jafar At-Tahawi rahimahullah menjelaskan salah satu prinsip dari prinsip Akidah Ahli Sunnah wal-Jamaah yang mereka imani berkaitan dengan Allah Azza wa Jalla dan juga berkaitan dengan kenikmatan yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman di dalam surga kelak yaitu <coughs> ru'yah ru'yatullah Azza wa Jalla malihat Allah Azza wa Jalla di dalam surga Ikhatul iman rahimakumullah ini merupakan nikmat yang paling agung di dalam di dalam surga kelam Semoga Allah Azza wa Jalla memilihkan kita Untuk meraih dan mendapatkan nikmat yang agung tersebut Merupakan akidah al-sunnah Bahawa orang-orang yang beriman Ahlul iman Mereka di surga kelam akan melihat Allah Azza wa Jalla dengan mata mereka Melihat langsung ya. Sebelum kita menjelaskan Perkara yang mulia ini Pembahasan yang agung ini Ya Beserta dalil-dalilnya Mari kita simak terlebih dahulu Ya Penjelasan Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi Di dalam Risalah aqidah yang mulia tulis Ya Qala Rahimahullahu Ta'ala Wal-ru'yatu hakkun li ahli jannah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 Sallallahu alaihi wa sallam Fahuwa kama qal Wa maknaahu Ala maa arada La nadukhulul Fi dhalik La nadukhulu fi dhalik Mutawwilina bi-araiina Wala mutawahimina bi-ahwaiina Wa innahu maa salima Fi dhinihi illa man salima Lillahi azza wa jalla Wa Sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Yang artinya Bahawa Melihat Allah Azza wa Jalla ya Merupakan ya Hak Perkara yang benar, perkara yang haq ya Li ahli jannah, itu bagi Penghuni surga Bi ghairihi hawatatin Wa la kaifiyah Ya. penglihatan tanpa meliputi diri Allah wala kaifiyah dan menentukan cara ya. seperti apa zat Allah subhanahu wa taala sebagaimana tertq bih kitab robbina sebagaimana yang dinyatakan dalam Al-Qur'an wujuhu yawmid-nadhira ila robbiha nadhira pada hari itu wajah dia ya, para orang, orang yang beriman berseri-seri ila rabbihana nadirah wajah tersebut melihat kepada robnya untuk melihat Allah Subhanahu wa ta'ala ta wa ala ma Allah taala wa 'alima tafsir atau makna apa yang dijelaskan oleh Allah yaitu pada hari tersebut wajah orang-orang yang beriman berseri-seri melihat kepada Allah Azza wa Jalla tafsirnya sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah dan yang diketahuinya. وَكُلُّ مَجَعَ فِي ذَلِكَ مِنَ الْحَدِثِ الصَّحِيِ Dan seluruh yang terdapat dalam hal, hal itu atau yang tertera tentang hal itu dari hadis-hadis yang sahih Dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Fahuwa kama kal Hadis-hadis sebut sebagaimana yang Disabdakan oleh beliau Sallallahu Alaihi Wasallam Wa ma'naahu ala ma'arat Dan ma'nanya sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam La nadukhulu fi dhalika muta'awilina bi'ara'ina bi'ara'ina Walau mutawahimi Nabi Ahuwainah, kita tidak boleh masuk ke dalam perkara tersebut, ya, dengan mentauwil, ya, berlandaskan ya logikia atau pendapat kita semata. Walau mutawahimin dan ya, memiliki persepsi dan pandangan-pandangan yang Negatif di ya, ahwainah hanya berlandaskan hawa nafsu kita. Wa inna hu fi dinihi. Sesungguhnya tidak ada yang selamat di dalam beragama. In la mansalamalillahi azza wa jalla wal rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Kecuali orang-orang yang ya, menyerahkan perkaranya urusan agamanya kepada Allah dan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Di khatul iman para pemirsa dan juga para pendengar rahimakumullah. Permasalahan ru'yatullah yaitu melihat Allah azza wa jalla bagi orang-orang yang beriman di dalam surga kena Merupakan pembahasan perkara akidah yang sangat mulia Dan ini merupakan kenikmatan yang paling agung Yang Allah akan berikan kepada orang-orang yang beriman di dalam surga Iaitu melihat langsung kepada Allah Azza wa Jal Melihat Allah Azza wa Jal Rab yang mereka ibadati di dunia Yang mereka tidak melihatnya Dan membaca firman-firmannya, ya mendengar apa yang dibawa oleh rasulnya dan diperintahkan ya, manusia atau hambanya untuk beribadat padanya hanya dengan tulus semantakan Allah kepada Allah azza wajalla dan Allah perintahkan mereka beribadah dalam solat untuk menghadap rumahnya yaitu baitullah Ka'bah. Ya. Mereka membaca firman-firmannya mereka juga membaca sabda-sabda nabi yaitu juga merupakan wahyu dari Allah maka tentu orang-orang yang beriman sangat merindukan untuk bisa melihat wajah Allah pada yaumil al qiyamah secara khusus dalam surga dan Allah telah berjanji Allah telah menjelaskan Bahawa Allah akan memuliakan mereka di dalam surga kenikmatan yang paling mulia adalah melihat wajah Allah Azza wa Jera Ini akidah muslimin, Akidah ahli sunnah wal jamaah. Ya Na'al di dunia mereka tidak bisa melihat Bukan tidak mungkin Mungkin Akan tapi mereka tidak mampu untuk melihat Mereka tidak mampu untuk melihat Ya Akan tapi di akhirat kelak, Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan kekuatan Kepada mata mereka Sehingga mereka Mampu melihat Allah Azza wa Jalla Yang tabir Menutupi wajah Allah Itu nurun, itu cahaya Dan sebagai rakyat narun, itu api Ya Ikhutal iman Para rahimakumullah Ini wajib kita iman Ya, dan ini membantah akidah Kaum jahmiyah dan mu'tazilah dan juga sekte-sekte yang mengikuti mereka kaum khawarij dan rafiidhah ya, ahli kalam yang mengingkari ru Allah ru'yatullah al qiyamah yaitu melihat Allah azza wa jalla pada hari kiamat kelak secara khusus dalam surga adapun al-quranul al karim dan sunnah nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga akidah para sahabat tabi'in Kemudian para imam-imam ahli sunnah dan kaum muslimin ahli sunnah wal jamaah Sampai detik ini Ahlul hadis itu mereka mengimani, menyakini Kenikmatan yang agung tersebut Bahkan akidah yang seperti ini atau akidah Tentang melihat Allah Azza wa Jalla ini Merupakan akidah yang telah nyata dalilnya di dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam Di sini al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi menjelaskan bahwa melihat Allah Azza wa Jalla yaitu ni ahli jannah bagi ya, penghuni surga bagi penghuni surga di dalam surga bi wadi ihata wa dan kita melihat tersebut ya dengan dikayfiyah biji ri maksudnya adalah kendati kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan untuk melihat Allah Azza wa Jalla tapi tidak akan mungkin kita bisa meliputi bisa melihat Allah dari semua sisi ya tidak akan mungkin bisa diliputi begitu juga dia mungkin kita bisa mengetahui hakikat yang sesungguhnya tentang zat Allah Subhanahu wa taala kendati kita diberi kekuatan untuk melihat ini maksud bukan berarti tidak ada kaifiah. Naam, Allah memiliki zat. Allah memiliki sifat, tapi kaifiahnya hakikatnya hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Ini maksud dari perkataan Imam Abu Ja'far. Kemudian beliau menyebutkan ya, satu ayat dalam surah Al-Qiyamah yang menjelaskan hal itu. Dan tentunya Bukan satu ayat saja yang menjelaskan tentang Melihat Allah Azza wa Jalla Di surga kelam Ayat yang beliau sebutkan adalah Firman Allah dalam surah Al-Qiyamah Ayat 22 sampai 23 Wujuhu yawma'idhin nadirah Ila rabdiha nadirah Iaitu wajah orang-orang yang beriman Pada hari Kiamat nadirah berseri-seri bercahaya ya kenapa kena mereka ila rabbihana nadirah kena melihat kepada aurab mereka melihat langsung dengan mata mereka dan cahaya tabir cahaya yang menutup wajah Allah begitu disingkap oleh Allah cahaya tersebut mempengaruhi memberikan efek ya Secara langsung kepada wajah orang-orang yang beriman Sehingga menjadikan wajah mereka berseri-seri Bersih, berseri-seri Ceria nah, Kemudian Kalau kita perhatikan Al-Quranul Al Karim Kita akan mendapatkan ya, Selain dari ayat Yang disebutkan Imam Abu Jafar At-Tahawi Rahimahullah itu ayat-ayat yang lain Di antaranya Firman Allah Azza wa Jal Dalam surah Qaf "Lahum ma yasha'una fiha Waladayna mazid Bagi penghuni surga Di dalam surga tersebut Ma yasha'una Apa yang mereka inginkan Waladayna mazid Dan di sisi kami kata Allah Masih ada mazid tambahan Dari kenikmatan tersebut Ya dan yang dimaksud mazid di sini tambahan, ya, sebagaimana yang jelaskan oleh Ali bin Abi Talib dan juga Anas bin Malik, yaitu al-nazar ila wajhillah azawajal, melihat kepada wajah Allah azawajal. Dan ini selaras dengan apa yang jelaskan dalam ayat yang lain dalam surah Yunus, Allah azawajalla menjelaskan لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَالْزِيَادَةِ bagi orang-orang yang ahsanu berbuat kebaikan bagi mereka husna iaitu surga وَالزِيَادَةِ dan tambahan apa itu tambahan? iaitu melihat pada wajah Allah Azza wa Jalla sebagaimana yang ditafsirkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam al-husna maksudnya adalah al-jannah Al-Ziyadah, yaitu al nazar ila wajhi Allah al-Karim, melihat pada wajah Allah yang mulia. Ikhwata al-Iman, Barakun Insar, Rahimahkumullah. Ya, naam. Diwebkan al-Imam, Muslim di dalam sahih beliau, kitab sahih, dari Suhaib bin, uh, dari Suhaib, radhiyallahu anh, bahwa Beliau menuturkan Nabi sallallahu e, na alaihi wasallam, naham begitu membaca firman Allah Subhanahu wa taala, "Lil ladzina ahsanul husna wa ziyada bagi orang-orang yang berbuat baik bagi mereka surga dan tambahan wa ziyadah. Qal, nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala ahlul jannah al-jannah wa ahlun nar an-nar." نادا مناد يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكمه ويقولون ما هو ألم يثق الموازيننا ويبيض وجوهنا ويدخلنا الجنة ويجرنا من النار ويكشف الحجاب وينظرون إليه فما أعطاهم شيئا أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنَ النَّظَرْ إِلَيْهِ وَهِيَ الزِّيَادَةِ Kata Rasulullah SAW Apabila penghuni surga telah masuk ke dalam surga Dan juga penghuni neraka telah masuk ke dalam neraka ada munadim Maka ada yang menyeru Seruan tersebut Memanggil Ya Ahlul Jannah Wahai penghuni surga Sesungguhnya Kalian memiliki janji di sisi Allah. Allah ingin memberikan janji tersebut kepada kalian. Ya, mereka telah masuk surga. Apalagi ingin diberikan oleh Allah Subhanahuwataala pada mereka. Maka mereka bertanya, kaya kulun. Mereka bertanya, mau janji apa lagi ini? Bukankah Allah telah memberatkan timbangan amal kebajikan kami? Bukankah Allah telah menjadikan wajah kami? putih bersih yawmat tabiyaddu wujuh pada hari yawmul qiyamat tabiyaddu wujuh iaitu putih bersih ciria iaitu wajah orang-orang yang beriman ahlu sunnah <tuh> <tuh> wa yudhina al jannah yang telah memasukkan kami ke dalam surga bukankah nikmatan ini telah cukup dan wa yujirna minanna dan menyelamatkan kami dari neraka jadi penghuni surga dengan kenikmatan yang telah mereka rasakan timbangan kebaikan mereka telah diberatkan oleh Allah wajah mereka telah putih bersih berseri-seri kemudian mereka dimasukkan ke dalam surga diselamatkan dari neraka apalagi nikmat yang lebih mulia dari itu maka mereka bertanya mahu nikmat apalagi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala maka tatkala itu fayakshiful hijab telah menyingkap tabir tabir yang menutup wajah Allah Subhanahu Menutup diri Allah. Mereka melihat kepada Allah. Minan nazar Maka tidak ada suatu kenikmatan yang diberikan kepada mereka yang lebih mereka cintai, yang lebih mereka senangi daripada melihat kepada Allah. Itulah kata Rasul Az ziyadah itu tambahan. Semoga Allah jadikan yang berbicara dan para pendengar, para pemirsa Mendapatkan kemuliaan tersebut Ikhutaliman para pemirsa rahimahumullah Kemudian Di antara ayat yang menjelaskan Ya Pemasaran yang mulia ini Kenikmatan yang agung ini Firman Allah subhanahu wa ta'ala Ya dalam surat Al-Mutafifin Menjelaskan tentang perihal dan ahwal Orang-orang kafirin yang tidak beriman Mereka akan terhalang dari melihat Allah Azza wa Jal Ya Qala subhanah Kalla Innahum ar-rabbihim yawma'idhi lamahjubun ya, Tidak sesekali ya Sesungguhnya mereka innahum ar rabbihim yawma mahjubun sesungguhnya mereka orang kafirin itu akan pada hari tersebut terhalang ya dari rob mereka Iaitu dari melihat rob mereka ayat ini merupakan dalil yang menjelaskan tentang ya ruyatullah bagi orang-orang yang beriman di syurga kelak Al-Imam al Syafi'i rahimahullah ya dalam mengomentari ayat ini dan menjadikannya sebagai dalil dan hujah yang menetapkan ya Allah azza wa jalla di dalam surga kelak. Kata Imam Syafi'i rahimahullah "Lamma an hujiba haula'i fis-sakhb kana hadha dalil ala anna awliya'uhu yarunahu fir -ribah. Maka tatkala mereka orang kafirin itu dihalang ya, Terhalang dari melihat Allah bis sukti Dalam keadaan mereka itu dibenci dan juga dihina Dalam kehinaan, dalam kemurkaan Jadi mereka tertutup dari melihat wajah Allah Dalam kondisi mereka itu ya, dihinakan oleh Allah Ya. Kan fi hadha dalil dan ini menjelaskan bahawa para wali-wali Allah ya, yarunahu fir ridha, melihat Allah Subhanahu wa ta'ala berridha. Orang-orang kafirin tertutup ya dari melihat wajah Allah karena Allah murka kepada mereka. Maka yang demikian itu menjelaskan bahawa orang-orang yang beriman yaitu Wali-wali Allah Mereka melihat Allah Azza wa Jalla Dalam keridaan dan Allah riduh kepada mereka Ikhwetal Para pemisah rahimah kubullah Itu diantara Ayat di dalam Al-Quran yang menjelaskan Kenikmatan yang agung tersebut Yaitu melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala Adapun di dalam hadis, Ya Sungguh sangat banyak hadis yang menjelaskan hal ini Bahkan perkara ini termasuk Atau hadis yang menjelaskan perkara ini termasuk hadis-hadis yang mutawatir ya, diriwayatkan oleh lebih dari 30 para sahabat ya. Berarti Nabi SAW menyampaikan hal itu berulang kali Dengan kondisi dan redaksi yang berbeda Tapi maknanya sama Menjelaskan bahawa orang orang yang beriman akan melihat Allah azza wa jalla di antara hadis yang menjelaskan hal itu hadis Abu Hurairah radhiyallahu an Abu, Abu Hurairah menjelaskan annas qalu sesungguhnya ya, manusia bertanya ya qalu ya Rasulullah hal nura rabbana yaumul qiyamah ya, lihat bagaimana para sahabat nabi sallallahu alaihi wasallam Ya kesungguhan mereka untuk mengetahui perkara ini, kerana mereka membaca dalam Al-Quran. Uduhu yomaidinna tira, kalainnahum ar-ribhim yomaidinla mahjubun iladina ahsanul husna walziyah. Dan mereka membaca ayat yang telah kita sampaikan tadi. Mereka mereka ingin ya, penjelasan yang lebih dari Nabi saw yang mempertegas pernyataan yang ada dalam al dan mereka ini mendapatkan kemuliaan tersebut. Lalu mereka bertanya kepada Nabi Sallallahu ya Alaihi Wasallam, Rasulullah, "Hal nara Rabbana bana yom kiamat? Apakah kita akan melihat Rabb kita pada hari kiamat?" Bacaan Rasulullah, Rasul Sallallahu menjawab saya bersabda, "Hai tu, darun fi rujia al qamar al bader." Apakah kalian berdasa-dasarkan di dalam melihat bulan purnama? Bulan purnama malam yang 14 itu bila bulan terbit dan terlihat tidak ada yang menutupi awan ya atau hujan akan terlihat. Dan siapapun yang berada pada malam hari tersebut dan matanya siap bisa melihat akan melihat di mana saja dia. Ya. Tanpa berdasar dasarkan, masing-masing melihat di tempatnya, di negaranya. Kalau pada malam tersebut memang, ya di negaranya pada ada malam tersebut. Lalu mereka mengajar, kalaulah ya Rasulullah enggak, kami tidak akan kita tidak akan berdasar dasarkan dalam hal ini. Ya. hal tu daru na fi shamsi le sajuna hashaab, apakah kalian akan berdasar dasarkan melihat? Ya, mentari atau matahari yang terbit, ليس دون حسب yang tidak tertutup oleh awan. Begitu terbit matahari, ya di siang hari, bila tidak ada awan, ya yang menutupinya, semua akan melihat. Di mana saja mereka. Ya, akan melihat. Qalu ya, tidak akan berkesudahan kami melihat matahari tersebut kalian juga akan melihat Allah demikian apa maksud demikian disini bukan melihat seperti Allah itu seperti bulan atau matahari, bukan itu tapi kondisi mereka melihat Allah seperti mereka melihat di dunia ini ya ini adalah salah satu metode pendekatan makna ya. agar kita lebih memahami Rasul bukan mentashbih, bukan menyerupakan Allah dengan bulan atau matahari Bukan itu maksudnya Kalau ada yang memahami hal itu, sebagaimana dipahami oleh ahlul kalam Ini perlu di, ya, dibenahi pemikirannya terlebih dahulu ya. Yang dimaksud tashbihnya di sini adalah Bukan al-mar'i, bukan yang dilihat Bukan Allah yang dilihat ya seperti bulan atau matahari Bukan itu tapi cara, kondisi Orang-orang yang beriman melihat Allah Azza wa Jalla Seperti mereka melihat matahari dan bulan di dunia ini Artinya mereka melihat masing-masing sebarang Dan luasnya surga Luasnya surga seluas langit dan bulan Seratus tingkat 100 tingkat. Dan satu tingkatan ke tingkatan yang lain. 100 tahun perjalanan. Begitu luas. Dan masing-masing penghuni surga yang ada di dalam surga melihat Allah di mana saja posisimu. Tidak ada yang berdasarkan surga. Allah. Ini akidah alai sunnah. Dan itu ditanya oleh para sahabat. Para sahabat menanyakan, itu mereka ingin mendapatkan kemuliaan. Ya. Maka begitu Rasul mengatakan Nga'am antum Fainakum tarawna huqadhalik Kalian akan melihat Allah seperti itu juga Mereka menerima ya. Tidak ada yang komplain Oh ya Rasulullah kalau saya kita melihat Berarti Allah melihat seperti Diliputi oleh arah ya. Yang bisa dilihat jasadnya Berarti itu jasad, itu makhluk Seperti Ahlul Qalam ya, Mentawil sifar-sifar Allah Seperti itu ya. Subhan mereka tidak ada para sahabat yang komplit. Mereka beriman, meyakini, kerana itulah hadis yang mereka dengar dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. ayat yang menjelaskan di dalam Al-Quran, maka mereka imani, mereka yakini, apa yang terkandung di dalam hadis yang dibacakan tadi. Nah, hadis ini diberikan oleh Imam ya, Bukhari dan Muslim. Begitu juga dalam hadis lain, hadis Abi Sa'id Al-Khudri juga terdapat dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Hadis begitu juga Jarir bin Abdullah Al-Bajali. Ya, yang redaksinya beliau menuturkan, "Kunna julusan ma Nabi sallallahu alaihi wasallam kami duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam wa nadhara ila al-qamar lailatal badr, lailata 14." 14. Dan beliau melihat ke bulan, ya, pada malam 14, bulan Purnama. Qala'inna kum sataruna rabbakum ayanan, sesungguhnya kalian, wahai para sahabatku, akan melihat Allah langsung dengan mata kalian, ayanan. Kama tarawna hadha, sebagaimana kalian melihat bulan sekarang ini, ya, yaitu malam 14 Tidak tahu mana firasatnya. Kalian tidak akan berdasar-dasarkan, ya, dalam melihat. Jadi, posisi kalian masing-masing pada tempatnya, kalian melihat bulan, semua melihat. Ya, begitu juga kalian nanti di dalam surga, tempat kalian masing-masing, ya, di surga, kemudian kalian akan melihat Allah Azza wa Jalla di tempat kalian masing-masing. Itu maksud dari hadis Nabi SAW. ikhwat limar rahimakumullah Itu di antara hadis yang menjelaskan tentang ru'yatullah yaumil qiyamah yaitu melihat Allah pada hari kiamat bagi orang-orang yang beriman Masih ada hadis-hadis yang lain tadi dijelaskan bahwa hadis tentang hal ini hadis mutawatir diriarkan oleh sahabat Nabi yaitu hampir 30 orang dari sahabat Nabi yang meriwayatkan hadis tersebut semua ya, mutawatir yang tanpa ada keraguan sedikit pun. Nah. Kemudian dijelaskanlah Imam Abu Ja'far At-Thawil rahimahullah ya, wa tafsiruhu ala ma aradahu Allah taala wa alimah. Ya. Dan tafsir dari ayat-ayat tentang melihat Allah tersebut itu sebagaimana yang dikehandaki oleh Allah Apa yang Allah kehendaki? Apa yang Allah maksudkan Dan apa yang Allah ketahui tentang makna tersebut Nah, Allah mengabarkan hal itu Di dalam Al-Quran Ingin menjelaskan kepada kita hambanya Ya, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala akan memuliakan Orang-orang yang beriman Di dalam surga kelak Allah akan berikan janji kepada mereka Menunaikan janji ya, Yang ingin Allah, Allah berikan kepada mereka Itu melihat Allah Azza Wajalla itu janji Allah. Ya. Maka Allah muliakan mereka, itu yang Allah inginkan. Ya. Itu maknanya. Karena Allah mengatakan lil ladzina ahsanul hujna waziyadah, orang-orang yang beriman, orang-orang yang berbuat baik bagi mereka surga, waziyadah dan tambahan. Ya. Yang itu yang ingin diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu maknanya. Begitu juga yang terdapat dalam hadis-hadis yang sahih yang kita bacakan sebagian redaksinya ya. Ya dulukan oleh lebih dari hampir ya 30 sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya sebagaimana yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ingin menjelaskan Ingin memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman, para sahabatnya dan orang-orang beriman mengikuti Beliau, Shallallahu Alaihi Wasallam, bahawa kerisudar tidak akan dimuliakan oleh Allah. <coughs> ya, akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melihat langsung pada wajahnya. Ya, bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memohon kepada Allah untuk hal itu. Wasalukal-ladzatul nazaril wajhi kalikarim. Aku mohon Ya Allah. Kelezzatan di dalam memandang pada wajahmu yang membihan nah, Itu impian dan cita-cita orang beriman okay. Okay. Dan itu kita pahami sesuai dengan apa? <coughs> sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah Dan yang dikehendaki oleh Rasul Tanpa ditakwil, Sebagaimana Ahlul Kalam melakukan hal itu Tanpa kita ya menafsirkannya dengan Penafsiran-penafsiran uh, atau tahu pandangan pandangan-pandangannya negatif, ya. Dan di sini kita memahami sebuah kaedah di dalam beragama yang sangat penting, ya? yang sangat mendasar. Dan ini merupakan salah satu prinsip dari aqidah Alisulah, bahawa di dalam kita beragama, di dalam kita membaca Al-Quran dan mempelajari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita imani, kita yakini sebagaimana yang tertera dalam Al-Qur'an dan Sunnah, kemudian kita pahami sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah dan Rasul. Kita pahami, kita sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah dan Rasul. Ya. Jangan kita masuk di dalam memahami perkara tersebut dengan hanya bermain logika semata, atau dengan perasaan kita, atau dengan hawa nafsu. Ini cara beragama yang keliru kalau seperti itu. Ya. Inilah penyebab ahlul kalam, ahlul batu, ahlul Bid'ah menyimpang dari agama Allah Menyimpang dari Al-Quran dan semua Mereka mencopot ayat ini Ayat yang satu lagi Hadis yang, yang ini dan hadis yang satu lagi Kemudian bagaimana mereka memahaminya? Dipahami dengan agar logika mereka masing-masing, Atau keinginan nafsu mereka Atau perasaan mereka Apa yang terjadi? Penyimpangan Celaka mereka Sesat Menyimpang dari agama Allah, ya, itu yang terjadi. Itu sebab utama dari penyimpangan. Maka dalam hari ini ada sebuah ungkapan dari Imam Syafi' yang perlu kita cermati, ya, terutama bagi mereka yang mengaku mengikut Imam Syafi', ada sebuah ungkapan beliau yang sangat bagus, ya, yang menjadi, ya, landasan kita dalam beragama. Kata beliau, 'Aman tu bilah'. وَبِمَا جَعْنِ اللَّهِ عَلَى مُرَدِ اللَّهِ وَأَمَنْتُ بِيْرَسُولِ اللَّهِ وَبِمَا جَعْنِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى مُرَدِ رَسُولِ اللَّهِ Kata beliau, aku beriman kepada Allah dan kepada apa yang datang dari Allah yaitu Al-Quran عَلَى مُرَدِ اللَّهِ sesuai dengan kehendak Allah sesuai dengan inan Allah apa yang Allah inginkan dari Al-Quran itu yang kita imani Terlebih lagi tentang perkara-perkara yang kait, perkara-perkara yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah, perkara yang berkaitan dengan yaum akhir ya surga, kenikmatan. Begitu kita membaca Al-Quran, mendapatkan tentang sifat-sifat Allah, tentang masalah ru'ya atau melihat Allah, kita imani. Allah ingin menghendaki, menginginkan, ingin mengabarkan kepada kita tentang sifat-sifat tersebut. Lalu kenapa kita <coughs> mencari? Contoh, Ar-Rahman al-Shistawa misalnya. Itu Allah mengabarkan Allah menginginkan hendak mengabarkan kepada hambanya Orang-orang beriman bahwa Allah Istawa ala al-as Tinggi di atas al-as Kena sifat ketinggian sifat Allah SWT Itu yang dikehendaki oleh Allah Ya Itu yang disyermankan oleh Allah Itu maknanya Dan itu pula yang di Kehendaki, yang diinginkan oleh Rasulullah SAW Ya itu yang diajarkan oleh beliau kepada sahabatnya. Itu beliau sampaikan. Maka kita imani sebagaimana tertera Al-Qur'an Al dan tertera hadis. Jangan ta'wil Karena penakwilan terbukukan itu, itu yang diinginkan oleh Allah. Anda keliru, terlalu berani Anda. Ya, memahami firman Allah kemudian Anda selewengkan. Anda ta'wil dengan hawa nafsu. Dengan logika semata. Apakah anda lebih tahu daripada Allah tentang makna khirmannya. Apa anda lebih tahu daripada Rasul tentang makna hadisnya? Lalu berani untuk ya, Masuk ke dalam memahami ayat tersebut dengan pemikiran semata, dengan hawa nafsu. Inilah sumber ya? kesesatan yang terjadi. Naam. Oleh kerana itu, ahli sunnah wal jamaah Ya, mereka pasrah dan berserah diri. Begitu terdapat dalam Al-Quran, Al begitu terdapat dalam hadis-hadis yang sahih tentang sifat-sifat Allah Subhanahuwataala, mereka iman, mereka yakin, tanpa mengetahui, tanpa diselwengka, ya. Dan mereka Tidak. merujuk kembali di dalam memahami hal itu kepada tafsiran Nabi SAW dan tafsiran para sahabat kerana mereka lebih tahu. Tentang Allah Ada orang-orang belakangan ini Telah banyak menyimpang dan rusak pemikirannya Ya Nah Inilah manhad yang benar dalam beragama Oleh kerana itu kata Imam Abu Jafar At-Tahawi Ya Hadis-hadis yang sahih Dari Rasul tentang Ruhia ya dan yang lain-lainnya itu yaitu Ma'naahu ala ma arad maknanya sesuai dengan apa Dia, Diinginkan Rasul SAW kita tidak masuk ke dalam hal itu dalam memahami, mengkaji dia muta'awilin dengan menta'awil ya. maknanya bi'ara'ina, hanya berlandaskan ya, logika kita semata, pendapat kita semata. Wala mutawahhimin bi'ahwa'ina dan menerka kanurka, mengira-ngira ya. Dengan hanya berlandaskan hawa nafsu itu yang terjadi terhadap kadab dan semua orang yang ya mencop ayat ini, mencop ayat sana kemudian mereka pahami dengan akal mereka. Semua yang memiliki atau cara beragamanya seperti itu, Tiada lain kecuali mereka telah terjerumus ke dalam kebatilan kerana itu berlandaskan hawa nafsu mereka, berlandaskannya pendapat mereka mereka semata. Nah, itu yang menyebabkan kebatilan tersebut. Sehingga mereka sesat mereka menyimpang, terjatuh dalam kesesatan Kenapa demikian? Karena di dalam peragama satu prinsip yang juga disebutkan oleh Imam Abu Jafar At-Tahawi sini, Bahawa kita itu, seorang muslim itu harus pasrah dan berserah diri kepada Allah Kepada agama Allah Kepada agama Allah, kepada hadis-hadis Rasulullah S.A.W Ini sifat seorang beriman, ini akhidah Islam ya, Bukan mencari ajaran yang lain yang sesuai dengan keinginan kita, bukan begitu. Makanya di sini Imam Abu Jafar Al Taawi menjelaskan fahenlahu masa lima video ini. Ingat, wahai para pemirsa, ingin kita selamat dalam beragama. Sekarang ni banyak orang yang sesat dalam beragama. Ya, dan itu telah diprediksi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. 73 golongan, satu yang selamat, 72nya celaka, sesat, neraka tempatnya. Karena kesesatan neraka tempatnya. Kedai yang sesat itu tidak mesti mungkin dia kufur keluar dari Islam. Tapi yang jelas kita yakin kesesatan itu jadi ya neraka. Maka tanabiku luhafinal semuanya di neraka. Kenapa? Kena sesat. Surga tak ada tempat kesesatan. Kebaikan semua. Ya. Jadi yang masuk surga orang yang baik semua. Orang nuda suci. Assalamualaikum ya. Timutum pada ya. kulluah Khalidin. Selamat bagian penghuni surga. Tiptung kalian telah suci, telah baik diri kalian. Yang telah bersih hati kalian Mahkamah Syurga surga. Adapun bidah kesyirikan, bid'ah khurafat, kesesatan itu di neraka dibakar dan diazab dulu pelakunya. Ya, itu maksud dari hadis kulu, hal fil illa wahid bil sunnah. Kenapa yang sunnah selamat? Kenapa mereka yang mengikuti rasul dan para sahabatnya selamat. Karena mereka saliman atau sallama lillahi azza wa jalla rasul mereka di dalam beragama ini pasrah Berserah diri kepada Allah dan Rasulullah ya? Pasrah dan berserah kepada Allah dan Rasulullah Ini sikap orang-orang beriman yang benar Ya, Sehingga Allah menjelaskan dalam ayat Al-Quran bahawa Al-Quran La yuminum hatta yuhakimuka fima syajara bainam Thumma la yajilu pi anfusim harajan nima qadayt Wayusallimu taslim Ya. Demi rabmun mereka tidak ada beriman sampai mereka menjadikan Muhammad sebagai hakim. Ya. Dalam perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian tidak terdapat dalam diri mereka rasa tidak senang terhadap keputusanmu. Kemudian wa yusallimu taslim. Mereka pasrah. Berserah diri kepada keputusanmu. Apa yang terdapat dalam Al-Quran, imani, yakini. Apa yang terdapat dalam hadis, imani dan yakini. Serahkan, ya, berserah diri kepada Allah dan memahami, ya, teks-teks Al-Quran dan hadis itu, sebagaimana ini dakila Allah Rasul. Dan Rasul telah menyampaikan hal itu kepada siapa, kepada para sahabatnya, Abu Bakar, Umar dan kepada kaum Hajin wal Ansar. Para sahabat kaum Muhajirin dan Ansar telah menyampaikan ilmunya pada generasi Islam mereka tabi'in terus turun-temurun sampai detik ini. Ya? Mata rantai yang terus tersambung, tidak terputus. Itu yang harus kita ikuti. Itu cara beragama yang benar. Tapi bila Anda menyimpang dari cara atau metoda yang benar ini, prinsip yang benar, -benar Anda akan sesat. Pasti sesat. Karena kebenaran dijamin oleh Al-Qur'an dan Sunnah. Ya, ada pun dalam selainnya kebatilan Wa illa Tiada lain setelah kebatilan Kecuali kebatilan Dan hak Apa yang datang dari Allah Hak apa yang datang dari Rasulullah SAW Apa yang datang dari hawa nafsu Pemikiran itu kebatilan Karena agama bukan main akal-akalan Agama bukan rekayasa Agama bukan tradisi dan budaya Agama adalah wahyu. Ini perbedaan antara ahli sunnah wal jamaah dengan orang-orang yang hanya mengatakan ahli sunnah wal jamaah tapi menilupang dalam beragama akidah dan mencari agama aturan selain agama di Rasulullah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ورد علم dan mengembalikan ilmu yang Ya samar-samar bagi dia kepada siapa? Ila alimi ini kepada mengetahuinya. Berikan kepada Rasul, berilmu para sahabat, dan para alim ulama yang mengetahui makna tersebut dengan benar. Termasuk dalam hal ini, hadis-hadis dan ayat ayat berkaitan tentang ru'iyah Malik Allah Azza Wajalla Jalla. Enam. Adapun di ta'wil, pentawilan, ini bukanlah sifat orang beriman. Itu tradisi, warisan dari kaum Yahud dan Nasara mereka menyelewengkan Taurat dan Injil. Ya. Dan itu merupakan warisan dari mereka, bukan warisan dari Rasul dan para sahabat dalam memahami nas-nas atau teks-teks Al-Qur'an dan Sunnah. Ya. Sehingga ya betapa banyak penakwilan yang rusak tersebut telah yang merusak ya melakukan kejahatan terhadap ya, dalil-dalil Al-Qur'an dan Sunnah. Tak ini penyebabnya, ya, terjadi uh, pertikaian sampai-sampai ya terjadi fitnah di kalangan kaum muslimin, kaum khawarij sampai mereka membunuh Uthman terjadi orang muslim itu karena pentakwilan, ya begitu juga apa yang terjadi di ahlul kalam terjadi penyimpangan-penyimpangan dalam memahami nama dan sifat-sifat Allah -sifat dan perkara-perkara yang lain dalam aqidah sebab pentakwil, ya itulah takwil yang merusak agama dan bila uh, prinsip atau metodala, metoda takwil tersebut yang menjadi pegangan di dalam memahami din maka agama ini akan rusak semua akan mentakwil menelwengkan. Nah, <tuh> ikhutul iman para pemirsa rahimakumullah. Kemudian <coughs> Di sini kata Imam ya Abu Jabir At-Tahawi atau saya akan membacakan ya perkataan Imam Ibnu Abi Al-Israil Hanabi yang mensyarah perkataan Imam Abu Jabir At-Tahawi la nadkhul fi zalika muta'awilin bi'ara'ina wala mutawahhimin bi aqwa'ina kita tidak masuk dalam membahas perkara-perkara ru'ya dan yang lainnya itu dengan atau mentakwil berlandaskan ya semua berlandaskan akal kita logika kita wala mutawahhimin dan tidak merekayasa atau mengira-ngira menerkana-nerka begitu hanya berlandaskan hawa nafsu ya sebagaimana dilakukan orang-orang mu'tazilah terhadap nas-nas Al-Qur'an dan Sunnah tentang ru'ya begitu juga mereka menyelewengkan ya firman-firman Allah, sabda-sabda Rasulullah. Adapun petauilus sahih kata beliau, petauilus sahih ialah diyufikumaja bisunnah. Taawil dalam artian tafsir yang benar. Ya, karena ada taawil bermakna menyelewengkan zahir nash itu kepada makna yang batin. Begitu. Itu takwil yang fasid itulah yang dilakukan oleh ahlul kalam. Mereka mengambil firman Allah Ar-Rahman astawa engga istawa bukan mana ertafawa diselewengkan pada mana yang batil yaitu istaula berkuasa kata. Iadullah ditakwil diselewengkan maknanya oh bukan iadullah tapi qudratullah nah, Begitu, itu namanya takwil fasid. Adapun takwil yang sahih yaitu penafsiran. Karena takwil bermakna tafsir ini istilah yang masyhur di kalangan para sahabat, para tabi'in, dan imam-imam ahli sunnah. Nah, ta'wil yang sahih, huwa alladhi yuafiku maja'at bihi as-sunnah. Walfasid al-mukhalib lah, ta'wil yang benar itu, adalah yang sesuai dengan apa yang datang dalam Al-Quran, dari dalam sunnah. Walfasid al-mukhalib lah, yang rusak, ta'wil yang rusak itu, yang mengelisi sunnah. Fakullu ta'wilin, Setiap pentakwilan yang tidak ada dalil yang menjelaskan Atau redaksi dari ayat atau nas yang menjelaskan hal itu Dan juga tidak ada indikator yang, yang menuntut adanya makna yang seperti itu Maka tentunya makna atau ta'wilan yang seperti itu bukanlah dimaksud oleh ya, Allah dan Rasulnya ia ya, menjelaskan dan memberi petunjuk dengan perkataannya intinya kita harus kembali kepada makna atau tafsir yang sahih yang benar di dalam memahami Al-Qur'an ya kepada pemahaman para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang demikian itu telah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam nah ikhadz aliman farabmis sarhi Kemudian tentang berserah diri Jadi disebutkan oleh beliau bahawa Pasrah dan berserah diri kepada Allah dan Rasulnya Dan mengembalikan ilmu yang samar-samar bagi mereka kepada yang mengetahuinya Yaitu Allah dan Rasulnya Yaitu pasrah dan berserah diri menyerahkan Makna tentang nasnas Al-Quran dan sunnah itu kepada yang mengetahui Itu Allah dan Rasulnya Dan juga para ulama yang mengetahui tentang makna yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya Nah, kata Imam Abu Ja'far At-Tahawi, "Fal wajibu kamalut taslim li Nabi Rasul." Yang wajib kewajiban kita ke kaum muslimin yaitu pasrah kepada Rasul yang kepasrahan yang sempurna. Walin qul li amrih, tunduk dan patuh pada perintahnya, wala ta wa ta laqqi khabarihi bil qabul wat taslim, hadis-hadis beliau, ya wa talaqi menerima hadis tersebut bil qabuli wat membenarkan ya, dan menerimanya guna annu aridhahu li bikhayal batil tanpa kita yang menentang ya, berita beliau dengan khayalan khayalan khayal yang batil yang dinamakan dengan maqul logika ya, atau nahmilahu syubhatan aw syakkan atau kita main dengan syubhat ya, mendatangkan syubhat untuk memahaminya atau syak keraguan dan juga ulla nukadim araa arrijal wa zubala taazlah adhanihim dan juga tidak mengedepankan pendapat-pendapat manusia, ya, dari uh, terhadap uh, perkataan Allah dan Rasulnya. Maka patuhkan wahid hubit tahkimi wataslimi walinqiadi walidzain kemanuhyid almurssil bilibadati walkhudoohi walzul walina'bati watawakkul. Kita mentauhidkan Rasul bithahkim wataslim. Dengar berhukum kepadanya. Pasrah kepadanya ya. Kemudian, sebagaimana kita ya Mentafikan Allah dengan beribadah Kepadanya, tundur dan patuh kepada Allah Dan bertawakkan kepadanya Nah, ikhwata liman Para penyusaha rahimahumullah Itu yang bisa disampaikan pada kesempatan yang mulia ini Mudah-mudahan bermanfaat bagi yang menyampaikan Dan kita yang mendengar pada kesempatan yang mulia ini Demikian, Allahu Akbar Terima kasih ya, kepada Ummu Abdul Rahman Apakah berdoa setelah berwuduk ya, Mengangkat tangan Ya, e, Di dalam mengangkat tangan berdoa Itu ada yang e, Secara hukumnya ya Diperbolehkan mengangkat tangan Di dalam hal ini ada Tempat-tempat ya, yang Tidak mengangkat tangan Dan kita mengangkat tangan ya, Di dalam berdoa Sebagaimana Rasulullah SAW mengangkat tangan Dalam masalah ya Berdoa setelah berhubung ya, Tidak masalah Kalau seorang berdoa dia mengangkat tangan Karena itu berdoa Di antara adabnya dan syaratnya adalah Untuk mengangkat tangan Kalaupun tidak, insyaAllah tidak ada masalah ya, Karena Kita termasuk dalam pikir Dan seorang berdoa ya, Kemudian pun di dalam hal demikian itu, ya Nabi saw uh, di dalam riwayat, katanya tidak terdapat beliau dalam pendus setelah berdoa tadi atau di waktu berdoa uh, dalam setelah berbuka tadi itu juga mengangkat tangan. Tapi dalam berdoa seperti istiqor, ya dalam berdoa di waktu dia wukuf di arafah, beliau mengangkat tangan. Maka dalam hal ini tempat-tempat yang kita dapatkan rasul mengangkat tangan kita mengangkat tangan. Kedatian secara hukum asal ya berdoa ya untuk mengangkat tangan itu hal yang disyariatkan. Jadi intinya kalaupun mengangkat tangan, insyaAllah tidak ada masalah. Wallahu a'lam. Ya tanggapan yang seperti itu sebenarnya juga nggak perlu ditanggapi karena melihatkan ya kadar keilmuan mereka tentang memahami agama tadi. Jadi memang begini, seorang kalau telah uh, doyan terhadap perkara-perkara bid'ah, yaitu bid ah gemar maka rasa cemburu terhadap sunnah itu hilang. Ya begitu. Jangankan perkara-perkara yang kecil, perkara yang besar mereka nggak malu melakukan itu bid'ah jelas terang-terangan. Apalagi para karbo yang mungkin menghantar hilafia menurut mereka semua seperti. Itu. Jadi ingat ini berbahaya. Takgalah penggemar-penggemar bid'ah dan kesesatan itu itu yang mereka gemari. Itu yang masuk dalam hati mereka. Sehingga mereka nggak cemburu pada, ya, e, menyelisih sunnah. Mereka nggak cemburu pada sunnah. Bila sunnah dinodai tauhid hid dinodai, ya, seperti itu. Kita katakan, nah, surga dan neraka di tangan Allah, ya. Surga dan neraka di tangan Allah Tidak seorang pun yang memiliki surga dan neraka Tapi ahli sunnah wal jamaah Mengatakan kalau mereka Orang-orang berbuat baik kita berharap surga bagi mereka Mereka yang berbuat kejahatan Kita khawatir neraka bagi mereka Ini akidah ahli sunnah ya. Gak ada seorang yang bisa memastikan Si fulan ini neraka Si fulan surga Kecuali terang-terangan dia itu ya, Kafir Keluar dari Islam Ya, tempatnya neraka. Kekal dalamnya selama lamin. Allah mengatakan orang-orang musyrikin orang kafir di neraka tempatnya. Ya. Atau terdapat dalil menjelaskan bahawa secara individu jaminan masuk surga. Kita yakin Rasul di surga, Abu Bakar di surga, Umar di surga, ya, Uthman di surga, Ali bin surga, Durhman bin A'ud dan yang lainnya yang sepuluh. Ya. Dan Ahlul Badr kan begitu para sahabat dijamin Allah semua surga kan begitu kita yakini seperti itu Uka bin Mas masuk surga dalam surga ada pun selainnya kita katakan dia berbuat baik kita berharap surga baginya kalau dia berbuat jelek kita khawatir neraka baginya nah pelaku pelaku bid'ah kesesatan tersebut itu jelas mendapatkan ancaman ya bukan berarti kita oh ya kamu harus neraka kini Rasul mengatakan ini hadis ancaman Permasalahan dia meninggal di akhir ya, Bagaimana dia mengakhir kehidupannya Kita tidak tahu Bahkan Kita sangat khawatir Orang kalau dah doyan pada kesesatan Lebih gemar pada kesesatan dan bid'ah Maka dikhawatirkan dia akan Menutupi kehidupannya dengan bid'ah-bid'ah tersebut Itu terbukti Kerana seorang Mati dalam keadaan kebiasaan dia ya. Pelaku bid'ah Mati bukan bid'ah Kesesatan dia ya pelaku syirik, khurafat dan juga yang maksiat mati dalam keadaan seperti itu. Karena itu yang menyebabkan surul khatimah, menyimpang dari agama Allah, ini kita khawatirkan. Maka kita peringatkan umat dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi Bahawa yang menyimpang dari agama, dia menyimpang dari sunnahnya, sesat. Menyimpang dari sunnahnya perkara yang menyimpang dari aturan Allah dan rasulnya, perkara bidah. Dan bidah tempatnya di mana? Neraka. Kena kesesatan. Ya, begitu. Ini hadis ancaman, ya. Adapun mereka yang mengejek, mereka yang ya, ya bermaksiat seperti itu, itu hal ya mereka pada dasarnya kena telah doyan atau telah ya menggemari perkara-perkara itu sehingga ada kritikan tentang perkara seperti yang menjadi tradisi mereka, oh, mereka tahu ya seolah-olah mereka tahu saja siapa yang dan penghuni surga. Salah mereka memiliki surga neraka tidak. Ya. Tapi kita sampaikan Rasul mengatakan bahawa setiap yang sesat itu neraka. Kullu tidak timbola, la alatul dobolah, timfinna. Ini sabda Nabi. Setiap yang sesat ada neraka tempatnya. So yang sampaikan tadi bahawa surga itu tempat orang yang baik. Tak ada perbezaan khorapat khorapat di sana. Semua yang baik. Ya. Itu maksudnya. Nah. Maka Syahruin jadi apa? Cambuk bagi mereka untuk mereka kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Bukan menghajat orang menyampaikan. Alhamdulillah ada yang memperingatkan mereka. Kalau tidak tenggelam dalam bid'ah selama-lamanya sampai sampai mati. Wahyauliyazobillah. Betapa banyak yang terjerumus, ya terjebak dalam perkara-perkara bid'ah tersebut. Khurafat dan sampai dia mati dalam kondisi seperti itu. Ini kan sangat, ya, ini berbahaya. Oleh kerana itu, ya Allahumma rahmatullah. Mari kita kembali pada Al-Qur'an dan Sunnah. kembali pada para para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beragama dan celahan, ya, penghinaan berbagai orang-orang yang tidak senang itu hal yang biasa. Tidak perlu terlalu dihiraukan, di perjalanan di atas al-haq karena ia akan ya menentukan seorang berada di atas al-haq sampai akhir hayatnya adalah Allah dan Rasulnya. tapi ada sebab Allah, hanyalah Allah, tapi sebabnya adalah mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam memahami agama dan mengamalkannya demikian mudah-mudahan bermanfaat sallallahu wasallahu nabina Muhammadin wa ala alihi wasallam wa akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astagfiruka wa atuubu ilaihi